for that we تووکه او بیا د هغې نهو درې خبرې زیګر کړ دپاره دی اصللا د مجاهدي نو چې د لدي فماننس ک اتفااقته تحاد بیا د مجاهد پنز اعمار ذکر کل و مومن پنز صفتنا و آقید و بدل ذکر کلا ترغیب دبارا سلور قوانین مقه بیان شو تا پریپ سلوو چې فطونه د مسلمانانو یو قانون دا چې ميدان د جګړي سستی وکوي او تعلق تخت ایمان دیم قانون دا شيدا الله رب العزت او پیغمبره صاحب توکي په هر یو کار کې درې قانون داو چې کله د جهاد او ترقي ايتو عضو کې او جهاد سموخه لاړ شي سالورم قانونو چې مالا و بدن اللہ تعالی در کھڑی دی نو دا دا الله رب العزت پا دین باندیو لگاوئی خیانت مکاوئی پیغمبر نوم رستو کی گئی مان پس پینزم قانون ذکر کئ زمیدان جهان او دا په پینزم صفات متفرقه کئ انزم صفات د مسلمان دا چې وایو ته زکات څه دیو مال <سؤال> دا تاسو باندې ور کوي چې کار دې دا او کړل بایدان او حالې دا الله رب ال عزت دین باندې خرج کو نو سپین زم قانون انت صدق الله يجعلكم فرقان تقوى اختيار کي چې او سړی خپل مال دا الله رب پ لزت په نو باندې لګئ نو د بان حرامونه او د پردو معلوونه ساي مفیوي پر ازګاره ووي د شکونه د شبع د نه بان سااتي د دا پظم قانون د جګ کوي چه میدانی جنکی ده تقویٰ ضرورت تی یا ایوها اللذین آمنوا انتتقوا اللہ ایمان والو انتتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا فتاسو او یری دیدہ رب لزتنا یجعل لکم فرقانا ذروکی الله بغردی تاس سرا قرقان فرقان تیږي ګن مات لگونو ذکر کوي فرقان الله رب لذ بس تاس مدد کی فرقان النصر مدد بس تاس الله رب لذت کی یا فرقان فتح و کامیابی فتح و کامیابی بدل اللہ جرکی او دریم خروجم من الشبہاتی فرقان بیا با دا اللہ رب بلیزت دا اللہ رب بلیزت چکم دنو دا حق و زبندہ دا حق سو شبهات بدر تنرازی خروجم من الشبهات خفرقاناً فرقان جداوالی تعلی کی گی و خمت لا بداری چکتا صدا اللہ نویره دین دربا کی اللہ تعصول امتیازی شانا یا امتیازی انتشان بدر اللہ بطول دنیا کی درکیت جهاد سے شروع کو اؤ دنیا د مقابلہ د پاسې دا الله دي دیم د پاره والله رب دې تبدلا امتیاز شان در کی استا شان به امتیاز شي نن د مسلمان شان امتیازینه ده و زمانه کیا هوا جب میری آه مې اثر تا یہی چهشم کو پھشاتی یہی دل یہی جگر تا خوخه اردو کی آغہی خوانند مسلمان په آه کې او فریاد کې اثر نشته دې امتیازیشان د مسلمان نشته دې نو فرخان امتیازیشان او الله رب العزت په ځای امتیازیشان او چې کله تاسو کتابخواه شي او تاسو متقیال شيء و کافران کوم ص کوم او لرب کې الله ستااسونه تقریفونه ستاسو فر ل کوم ووببخې تاسوله والله اوز ف د لاظیم الله دخون دفضل ل الله بهضربانېفضل کې و ک کلله نه کفرو نامیسال ذکر گئی شای اللہ رب توری دستا کسیم مدد کردو او مرستا دلہ کڑیوات دو نبی علی صلات و السلام دو پیدایشنا تقریباً یو کم غشل کالا مخی ایک سو سال یو کم غشل کالا مخی د نړیوي سلام علیکم قصئی هغه څنګه نو یو اساملي حال جوړ کړو په ماقام محرابکی هغه د نیمه خوادار ندوا د جرجی زای او اساملي حالو چې تاسو سو مسل راځي نطول بدیز ایترازی او پا دیکی و متفقه و جرگه که وی او فیصله و چکم نرو پا دیکی که حال جوړ کرده او اسم لی حال قوریشو تا یوم اصلا رالا چه آغاز نبی علیہ السلام بیان که ولو چه توحید بیانه او ڈدیو کانونی چلینج کاؤ ڈدیو کانونی چلینج کاؤ ڈدیو کمدنو جرگاو کلا ڈا هاریو کام نائی ڈا هاریوی قبیلینه ڈا سان کو خکلیو ڈا رو رادلیو ناشتو ڈا ریش لس کام خلکو ڈا رو دنبی علیہ السلام ڈا کام و علب کی نو ڈا رو قبیلو الکسانو بکې مشورای کولا شد سره وسته کوو نو ویری صلوات و سلام یادو مشوره شروعه په ور باندې سنټری یو بابا راغلي هغه منی کو بابا ته دن ایجازت نیشتی خاص جرگا دا بابا و توی دو دور امزن خبر شوی ما خود دیچی کم مقصد دیمی زمان ما غا مقصد دی اوزد نجد لکن راغلی ما زمان دا غا مقصد دید دیچی کم مقصد راجم شوی دی مما پی کپری دا کیریشی پا کارم شما شیطان وردان نشو دا شیطان ننډج بابا پښکل کې راغله کیناست مشورې شروع وي یو ورای دا پښوا چې تړوي اومې تړو موږ هغه ځان یو شختي د ځمې نخلاست کې جیل کې وای څو بندې کووې تړو نو چې دی بابا خپل خبر راوړستي دی بابا پکې شوی بابا وی سیدا حکم یېشته غریب او طریقانه خوشته غریب را فاصله نه پرابنه دي ګنه تاسو یو تارې اروپ نکندنو ناګو کی غیرت تپیو کی نه پرابنه دي د وی علاقہ دنا چې دا راغله خو له خبرو څخه په اړین بیا جره شروع شو ناغمی په بدن مل کېو شوړم تر کلی دا دوه چې موږ نه کړینې کړینې شوړم ټوله علاقہ دغه رسما صلا شوړی سکوټه شوړم نه بابا بالا خبره راله به جړا شو تازه خو زراور خل کې تاسوونه دا بند نه دردي زماکن کې خصوک میشته دی م ورا شي زما بالاکن کې به کارسورو ک ما بیاابنم نه را دي اور ټور خلک په سره شي تاسو به محله و کي نه تاسوونه والیو واللي او زما به پم خراب کوي نو تاسو خله او oh, oh, نجد بابا بودی رو خیر ده نجد بابا تا بیا داد میلاوشو آفرین آفرین شاباز نجد بابا زنداباز خبری ویچوی ارزا برد از تماشو روشوان درین نمبر کی درین چا تسترگی وی او دی بوتا در فیصلو پلار وی اغازجا حل پلار چه و ناغو رای پیش کلا ناغو رای پیش کلا دسه وو بو چې خلک براځموشو نه هر قبیله یو یو ځوان شي او بار وو تر کینو د کورن او د سنگ راوزی یو گذار به وینکو یو گذار به وینکو نه مروکو مقابله بدل نه چا چانل نه نه قبیلی یو موږ چا چانو به بدللی کچه روغا کئی نده پیسو مطالبه بوکی انہو قبلوطا ونہو طبروطا پیسی سو شهده باچی دیسو منا مطالبه بوکرانگوی پناہا کسرا جمع کو لگی اور پو تولو یا فرین نحجات بابا علی جی خبر رالا ویچی بابا جی سوئی سینٹ دستر سینٹ چی کمدنو ایوان بالا مشرطوئی صدر سیم اها سرلک او وی ار راء ی هو ال راء را یک جنم دار دا کار کا ول واری وجل واری چی بس مخرج مجدنا خالق ریشین دای فی آ مشاوره او و دای له لوکی نا اصل نبی علیہ السلام تعالی پاک کشپری ذو زت نبی رسول الله مدینی ته راووت هجرت لا اډې بار ناش دیوالونو سره دیوال تر ناش دیوال تر ناش دیواله تر ناش دیواله تر ناش نبی رسول الله کې شګر روانو ته لګی لګی ولو بسرو کې واچولې لګی لګی تر دې وی دل سره چې په جنګ سره ته لګی کله ان بسرو ورته ته لګی واچولو او نبی رسول الله روان شو د دکمر او داسه زما مراقبه دي نو راخاتلې سره بلال تیرېدو وښایي چې کویدو د قبله غلطه کړی ده کوم درته هغه شي پس ایږي راته څه کوی چې چې چې نو په هغه تو لاړم سره وېګلې وایم چې په دې څړیا په داسته نو ورماله آغاز کو وخت ته تللې ده خو به دیګان وښته کومه علاقې نه مړه تر قرانونه څنګه چې سرونه وګوري سرونه دغه وروګورو په سمې کې شيږي دغه وروګورو د کېچولې لړل لیدې د الله تعالی نور وسترانګ تاسو مدد کوم د الله رب دې ځثن مدد کړې یا جلکم فرقات نصره خاصه کله ته الله شونه الله به شي استای شي نو ته الله شوینې موږ الله شوینيو او ګیلې خدا نه ډېر کړو ماږي واکې دې اشاره کې وَيَنْكُرُونَ الْمِثْلَ الَّذِينَ تَفَاوَكِتِ تَدْبِيرَګلو ساه کلاو کار کسانو چنکارګلو لیس بیتو کا دا چوتړې دې تعال را او یقتلوک دا چې مرګ تعال را او یو خریجو کا یو شړې تعال لر کې دينا دا یقتلوکه منځ کې راو او دغه چبې کو تدبیر کو الله دینو د وژمه ته دیر کو او الله رب ال عزت د بچکولو دشمن اگر قوی اس نگهبان کوي تراست او اندرې فکرې کې بما چې کو نه ما دری فکرې کې خدا چې کو نه دی بدی بدی کیږي چې د دشمن بدی فکر کې چې دا سارا وسکو او زه بدی فکر کې ان شاء الله سگهی ګور تو صرف کار جاری ساته او الله دې وړتیا کوونکه وا دا د معونه زورونه زی کرکي پهین کار چرا خورآنبانې چې قابل د د و خایلدي د قآېکریم باه کې داسې را چېې خبری کوي کل چول د شی بانې ونهې خاون وای خسم لا پ واې در منګه لاونه شله کلنالهذا که اللار که زمونږ خوخبر لوکلنا مسلازان وخامصا منګزات خبره کړو ما موږ مناسبه ترما ته موږ له مرزي در دې څه له باندې کړې دې ځنم له مرزي ينا ذا الا تا ذرلولين نذامګر چې څه بخانو وقاست الله ما باو والله ان كانا ذا ولاقم هندې دې قران بالکل اپ تر طرف راستانا دې طرف تمن کان نه را وره دو رقمه کلمه دې قوم سبا والا یو سرهو رضی الله عنہ سره ملا اوسو ماویه رضی الله تعالی عنہ وی بیمار ثوي وی چې تاسو وړې کما کلوئ چې تاسو وی چې باه بہن اسپاره نه الله زمونده سفرون لا سلوور الیکا لور نبی تذکر <تصفح> کما قل نووی اگر تو وی چې تاسو په کومه ځات کما قل نو تاسو کوم څه وی نه دی کما قل هما او ته چې ژلوله وی کوم څه وی عین کان اذا هو الحق من عندك فهمت علينا حجاره من السماء چې الله کذا قران حقیقتا طار طرفه من منکر د اوره دغه کما قل نو شی الله غرا دا انسان هر څار طرف نه رسوول نو واه دا ویل به کارو اونو دغه چې کمنو وی کدا هر څار طرف وګم کانی شگه تا وره ما ويرځ الله دنه داسه ملامته کړم پانذره له نهه ادارهه من السما وره وګم کانی پرانا اویل سنا عذاب الیم یا راولون تا راولې کوم باندې عذاب درته وکه نه الله اتباع چې ولنه چې بخله عذاب غواړي دا چې غواړي چله مونږ غه او بیا الله نه را کوې نو جواب کاره لله حجرال بس ته د نه خدای سبا کوې که نهته چې تا سره ناستې الله ست چې کم د با کې ته ې لريشه نوتاباپې د عالمانو او طالبانو ته او مدرسو ته دواقعي یعنی که دا ې لري شنو خو او روانه وماکان الله او یواظ به اووان حاندی اللہ رب و لدت اسزار کی دیل را اوجتی پدئی کہ پیغمبر چلے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی امانان او موسیٰ شدی رضی اللہ طرح نو روایت تے چه امانان علی عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دن نبی علیہ السلام پا کی دو دا امن سی زنو یعنی دو دا اچھ سی زنو چه پاگی بانی اللہ رب و لدت سور کاؤ یو نبی علیہ السلام او دیمه استغفار یو نبی علیہ السلام او بل څه استغفار چې نبی علیہ السلام وو نو الله رب العزت عام عذاب نه راوستو او دیم چې کوم نرو استغفار دی نو اما اعوذ ما فقد رفیع یو چې کوم نرو غلاو دغه نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا نه سفر وک وک پات یو استغفار ونسو د بخانا غواړي مافي غواړي نو الله رب رضات الله من ورته یې ځکه د نبی رسلام سفر د دنیا نشو شو او شو ځکه وایو عادت دې چې په کې نو کله نبی رسلام هر ځای حاضر ناظري او هر ځای نبی رسلام موجودي دا سیلابونه لري دا زلزله لري دا بیا اولی لري وما كان الله مواظبهم اعوذ بالله سواكم کی دلرا حاضر بکن غالی واہم یستغفرون یعنی مکہ کی نبی علیہ السلاموں اور مکہ کی زنی کمزور مسلمانوں چارے ہجرت میں شکاولے ا گئی بکن گفتے دے اللہ نذید بہت تری دعا کی کہ مکی والا بی بشتی چه دی دی دی چه کی بخشتی چدیتی اور طرف دشی نبی آ گورے اللہ اور سزا ورکے تو نو ورکینو اون سو ہم چه اجراتوشو مسلمان د مکی او عطل نو اللہ رب ریدت پر قاعت راوستو او دست تاکتالیگ رالا چه بیا بیدیو بلبول و تناسو او اغا بی خوڑلو و ما لهم او سشوی دیلنا اللہ الله و ام اللہو چه اللہ بولی تضا نور کئی یعنی مستحق دی او دا مستحق دی و اوم یعصود دون آل ملسید الحرام او دیبان دی خلق د لراس نزیم دال دی جماعتی زد منده و ما کانو اولیاء او او نزیم واران دی جماعت یعنی سره نه تولی دی سرانده یعنی اولیاء او نزیم واران دی الا المتقون مگر زان بچ کوم کی او متقیان ولیکن او زروم لعالمون لیکن زیاد دی نپوی گنا یا رجی دی منسکی نسنگ ام چې تاسوائی نسنگ ام لکو رما کان صلاحة املو مجد دی بخواد بیت اللہ کی اللہ مکاہ و تزدیا مگر سولی او تانی یاو مطلب داری چه اغمون زدہ سے بیکار ہو لکا شاٹولتی چاہ چولی آو شپیلے ہوئی شپیلی ہوئی آو دارا اندی تانی تک ہوئی لہسون اٹھا کئی نو در دیر سا فائدہ نشتے نو در ساندلی دی منس فائدہ نشتے چې جشر کی صحیح کاؤ ش شیر پر عمل बर्बाद شي څه مطلب دارد چې دې عبادت کوم دا شانتي لکه پنجاب ته برليانو دوپړ غولو قوالی باجوال غډا کول دا غېبن نه کړه دا غېبن نه خو مازين دوپړ نه درځو باجي بعده سره څنګه نو غوي او ګيره الټو رولي او ويستي بلبل برشان او غډا کوي خواره کې او فرغره مرذور په سینولو ویدام د پیغمبر صلی الله علیه دا وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او نبی صلی الله علیه وسلم حاډه کې او فشار ټولو وتا چی نن دا چې کمندنو موقع او تسدیا درې تبعید دی نو مکه مشرکانو هم لا زونه خلاصو او پیلي به تقواله او به هو هو هو دایم دا هم ځای الله قوم او تسدیا هغه جوړیو تا وازو خلاضان هوڅي فضا از زای سوا از زانا قید در واجل او بدر کې صداړه وکړه د دی واجنا چې تاسو انکار کو یقینا کسان شینکارې کړل دونکو کلام علماء دای شي بیا یوبل ترواډو کړو چې د کافله ټول مال چې دی مداوته بدر په بدل باندې لګو نو الله یې تڼاولې کړو یقینا کسان شینکارې کړل دږي مالونه د دپه چې خلک بندې دی دا ال لاانه مسلمانه خلک دا اللهه بلت ددين نه بنديگی بند او دغې د پاارغ سوه مال لگي بین کې فډ د دی دپه مخوره کړ دی او افستانیمه دنیا کې رجیوز جاالونهخواړ کړدي په پاکستان کې پینزار انجیوس کار کي او غ چې کمو خلک د دی ناړي په پیسو باندې ناار پیسسي وررک د دی نه خل او تا چې کوم نه الله رب الدول الدين ذكر او قران الله الدين کور کوو ان الله کوم باندې اتانه ولا ګولچتا له صدوه عن سبيل الله فصيم فيكونا نظر ذريب هو ليدي لرا ثم تكون عليه مصرا بیا مشګري باندې افسوس ثم يغلبون بدار په افسوس شي الله وي لاغيبه لاغيبه شي سومره لاغي ان دا په افسوس شي ثم يغلبون بیا کمزوري کړی شي ها قصان سنکار اکڑا جانم دوار جمک ریشی لی امید اللہ و خبیصا دا جو جزاکی اللہ پلیت دارا منہ توری بید پاکنا و ایجل سبیس باز و علا بازن او برزی پلیت دارا زنی سراز زنونا یعنی رای وزائی کی تول جی کبن رای وزائی کی دو دنیا ټول پلیتان او غینا تو جڑکی تیاری افاد جڑکی نفر کم او جمیع راپان با گذیل را لان دبان جبے کی طول نو پا یو درست بے چکم دے نو پا یاو پیدائی بے پا یا جالاو پی جاننام واسل جاننام ہو جائیں گے دیر خرچا و پیم و کم دا لفت کردی فرانس تا و کم جاتا زی انگلین تا و کم جاتا زی و چخانا دا پاک دا لفت کردی پا یا جالاو پی جاننام دا کو تاریخ دے نبی علیہ السلام و پا عذاب کمې کمې کم کم پا سکردی دو اللہ ور تکون سکلو یا ځای کل په جامه را اوستل په جامه شي شو دا مجاهدین کم کم په ذکر دي خو چې په جامه باندې شي شي هر هغه کشل کاله په ذکر دي هر کاله په سي او به شي کا دا څه خبره ده نو ټول دنیا سوپر طاقت هغه به صفر شي او اسلام او مسلمان دا سوپر طاقت وګرځي ان شاء الله وعليكم الغاثرون دارتوانيان ور کسانو وا که سانو تا شنگاري کړل اي انتو كريم انشو يو پرلم ما کتل ما پکړي شي ليدار نکړي وايي او دوه کدي واپس کو پرشتا فقد مذ سنت الاولين يقينا دل شيری تاريخي په خوانو په خوانو تاريخي شيری انشاء الله و صفاو برباد کي وقاتلهم اينرا ور دي او وقته مسلمان خلاف لا نګون جوړي اشا و پلاسو توک وقاافم هل لا تتكونونه فزنا ور د لنا سردي چې بعد شي فدناتون شرف فناتون ق د غير الله يا بأله يط مؤمنندينه چې بیا مسلمان س دجو دقان نهناړي وكونه الديننو كل الله او شدين تول د الله فستان د جو ت الله شيکە تو عشر پدې کافروم چې ګندرو غاړل شي کیګ قانون دغه غاړل کیګ دی ګنا پاینتو الله نو کومنه شوې نه کنه الله را بارا چې یې کې لیدونکې پاینتو الله دا یې ګم چې مونږ لګیو پاینتو الله کوالې دلې نو پوښې چې کنه الله را ادکار تاسو نیم الماولا و نیم النصير څخه سمادکار دې نیم الماولا چې ګمینو دوست چې فائدہ ورته وانی من نسیر او سخیص در این چه بچ کول کهی نوالم نو وانم آغا نیمتون من شه قوانین دیزدکل فا قوانینو دیبانی چه کمدنو جانگو کو الله پتاو بره در که نوز غنیمت را دی نتا تا پوست کلو چه غنیمت رسو کنو وانم وانم آغا نیمتون وانم وانم آغا نیمتون فورشی یقین آغا چه تاسو لط کدیوی دي سیزنا نکافر انا غنم اصل کی لوٹ تلیکی چې چې کافرونه په ځان کې کم کمال واوس تلشي غریمت غنیمت ویل کیږي دایته په زور سره کړی دی هغه ست او دې ته حدیث کې اټي به توې یی باسه ری شی په پاکو سيزونو کې د ټورو ناپاک مال غنیمت دی منش انفان لله خمسه والله رب الرجال فین جمعان او پیغمبرلار او خپل خپلوان او نبی السلام استیبانان مسخيان او مسافر الله قطع سمان راڈی پا او بانے و پا آغا او امزل اللہ علاہ و دیناسی نازل کرمی و پا خبل باند بانے پر از بلتون یوم الفرقان بدر تا الفرقان بی زکدار ڈنبای ماری کوا او دا حق و دباتیل امتیاس بکیوشو یوم التقل جمعان پا غرچ مقشود وڑا لی واللہ والا کل شن قدیل اللہ رب رجت پا ریسو جبان قدرت والا و ایزان تم ملو دوت دو دنیا د ځان نقشه ذکر کړي او الله ربو عزت مدد نمودني ان شاء الله ربو عزت له کومه څنګه مال تاسو کړو اې دان ته بیره دوا د دنیا الله ربو عزت جهاد دی ورڅه ګوره په قران کریم کې څه ته د نقشه نشته چې امام دې مخې ته شي مقتديان دې ورڅ شي او خيتره پر یوم لري کله ته ته زومري بیا لري کوم نوم زم سر شي بیا لري شي دا چې کوم دنو غنیمت لوي عبادت ده په همدغه نقشه پوران کې قران کې نشته ده jihad الله را پړزت اړر په کوو زګاد تللی د ټول دین هي پزات په jihad نو د jihad مخته قران ذکر کې چې کومه مدینه مو نو غړای د بلر جنگ شوی او دا غړي کوم نقشه راغور نقشه قران څخه ذکر کې اذا چون بلودت دنیا باور کو شوی تاسو پاغال ني دی باندې مدینه تا واه ملوودت او دغه پاغه طرف لري باندې د مدینه نا حساب د کوم لره لګی د مدینه نا غره کم ځای دی ماکا غره مکا د و حساب د کوم نه نه لګی مدینه نه لګی مدینه دار الاسلام او مکا په او کې دار اله هرغو دار الاسلام الله تبرک خو سی حساب لګی د دار الاسلام نه لګی د دا زاره حب نه نه لګي چې کار اوکه مکه کې کافرو اې ځانته په لودت د دنیا پاور کې وي تاسو په غاړني دیوان دې او دې په غاړني ورګوس سلام او قافله چې و اوولان بساصنا هغه بالکل چې کمن د در دریاب غاړ لته و ولو ته ات تللته په المیاد کتا سو ور دروازه کړي کتا سو استلاف کول او بیا که دیشی اوڈالنو ایراد لید خواللہ بیوادی جمکڑی اتفاقی سکڑی جمکڑی ولیکن لی ازدی اللہ امران کانا وفولا و داچہ پرکی اللہ رب و رضا تحوکار چهر دکی دو دے چه نتیجه دا شی لیا لکا من حلکا داچہ تبا شیاء و سکت تبا دے ام بینت پس دواز خوالی دلیل نام مطلب دا حلکی دل اخکار شی دا حلکی دل اصم سدے اول په کوفر څخه bale چې کوفر او کوما دای شي شو تباشو خو دې حافظ الله رب ال عزت دې کافر دا بوتل نشته کی او دا هلاکه تسکی کار کې چې دنیا ته وځي لېږي چې هلاک شو لېاله من هلاکه دا شي تباشي تباکی الله معنا باندې کای لېاله ک دا شي تباشي یا رسول چې تبا دې ام بې نذل فضل واځه والده لن لله ويا یا او جون دې شياره سوګو جون دې وو پاندوازه غवाडी ته مسلمان اتم سره جون دې وي کوجه دېادو کې د د حيات ټولې دنیا ته شي ښکار شي وایه اهلا من هيا مبینا وایه هيا من هيا مبینا وا ان الله على سمین علیم آیاته الله رې خامخوريږه په ذاته إذ ريكم الله فی دا اللہ دا مزد یونمونہ ذکر گئی پا آغا وقتی چو خوزلتا تا الله اللہ فی منامی په خوب کې قلیلن لگو دا پیغمبر خوب خوو ہی مجدی وطا اللہ پا خوب گلگو خول نوائی خلق نوٹی ہو جواب دا لی چا اللہ نب بردت وطا آغا سوکو نکھول چا کم مرداری دلو کم سکی دل مرداری دل او کم قیدیان کی دل او کوم مسلمانانی دل, دل راغیو تا خو خل صرف هغه او ته خل تاریخ خاتمه کوو فروا ولا ورغم کثیرن او خو خل به تاسو دې دې الله فشلتم خامغات اساس شوی ولا تنازات او تاسو اختلافی کړه تجارت کی فراکن الله صلی الله علیه و ربه الی کو او بیس محکم ویلو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دومره زمون کو کو کی کم شو حاتا قلت للرجال الى جنبي تراهم سبعين ی جما فاته سړی ولاو نیمار ته 57 سبعين او یبی جمر لازم کو ستر کو کی څه کل کام سل نو یالو راتوی چې نا نماړاو یا نسل وی دې کالا پر هم آ فاگر از شاویا نه دي سوي سل سل لئي وي منغا لاغيني وصدئوني و او منغتنى تاپوسوكو مياغ منغتنى جي منغا ذريو وي هلانكي منغتا وياو صوفتاري صلح کار وعي ذريوكم الله دارنگ نورم صحابة كرام ذكر كي چه فدتة رزواني ما نام بفياي الا کامسال الزباب ان عذا سور یاقیان چې کم دنو آ اللهري پپاز د سنوباندي وذري کو هم پ کې چې اوقو الله رب د تاسو تد ک زل تاقتون پهو ک د تاسو مشئي فيمستررگستاسو کې قليلا لڳ قاللو کم في نهم او ل الله رې د تاسو کې یو به سئ لی یخذ اللہ امن کار مفعولا تا چې په سلوکی الله له وکړ چې د لیکې دو وای الله تر جول امور او الله رب الجتوا پسې ټول کارونه ټول کارونه وال الله توبست کیږي یا ایو الذین امنوا اذا لقیتم فی اطان ذین زنا دمه چې سوره شروع کړي او په دې کې یو کان ذکر کوي خدا ته ما سبق را او بیا آداب ذکر کئی آداب ذکر کئی مسلمانانو تا او امین سیدتا اغیر تا چکم دنو آداب ذکر کئی اے ایمان والاو ازا لقیتون فیاتن فاسبتو کلجتاسو ملاو شیدی ایڈا لسرا بیا کلک شید حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا تتمناو لطال عدووی د دشمن دو ملاوی دو سوال مکوی دو دشمن دو ملاوی دو سوال مکوی سوال مکوی خوائزا لقیتم فزبرو چه کلم خاما سوینو بیا سے کوی کلک شی بیا اوالنو ان الجنة تحت زلال سیوف با دیوانی پوشی چه جنة چه کم دنو دادن تورو د سور دلانده ده یعنی چه تورو دی جلو لی او جنی کړیڅجلسته دی اذاله کې د پتن خوتو کله تاسو مخشي داډ سره د منشيډال سررانو خلک شي او یاد الله راه ډیر لر د د پاه تاسو کاماب شيوا الله رسله او صاد شروع شو او عادب دا مخکې تیر شوي د نه اعتات خو مخکزه شو تیر شو اوسې د پتور ذکر کو چې تاد کوي اختلاف مکووی کئ اختلاف هم څنګه راغلی یو بل څه نو رو به د په په په پولیس شي پت ماشه دا لري او الله پیغمبر والا تنازور او تاسو څنګه نو یو بل سره اختلاف مکووی جهاد کې د مجاهدینو د په امر زیر سیس پهاتې اختلاف اختلافه اختلافه والا تنازور او د وګټو په کې نو اختلاف وګړي زیر جوړیږي بیا او بیا موزیرو می دیرو زکا بیا یو بلتز منافق و نظر گونی او ایدال ری کول گواری نا اخفلو که خانه جنگی سی شی جوڑه شی نا آغا دیرو زیادم موزیر ازا ولاتن ازاول تازفی کمیر اختلاف مکوید یو بلتز را فتب شلون تازف و سس شی نا مردی بذر که پیدا را شی چه سمره متفیق و دمره با بهادری سوی زیاده و تا زباری حکوم اولار بشی مدد ستاسو یا مطلب ستاوه چه کندونو مدد لارد شی او دویم بار... یعنی چه اختلاف را بی مده اللهم مدد سشو خطر. دویم و تا زباری حکوم ختم بشی را بستاسو در مسلمان همی را پل را بی نو چه شروع شی نو عروب سشی ختم چه نبی علیه السلام بوی نو صرف تو بی را پا یوم یاش پا سلبان دشمن زمان سکی گی یری گی دادا مسلمانان لالای عروب سکرده ورکرده خوب اختلاف سرد عروب ختمی گی دره و تازا واری حکم آو ختم بشی چی کم دنو آروب تازگی ستاسو ریح تازگی ستاسو سمجاید ران تر و تازهی آو دیر مزیداری نا آگا سر و تازگی بستا چه کمدن سو شید سر و رد تا و تازه باری حکوم خاتم بشی چه کمدن آگا ریح حواستاسو حواستان پا زن و محازونو که اللہ را بلیزت چه کمدنو دا مجایدین و مرستا آگا چه کمدنو پا حوا تا رکڑی دا لیکن پا خندس پا مکا که اللہ را بلیزت چه کمدنو دا مجایدین و مرستا و مدت پچا کرو پا و دا داسې دیرو ځایونو کې الله تعالی مدد کړي نو هغه تعالی چې کومه په الله مدد کوي هغه بیا مربي رسول الله او سلام وي مالچه کومره الله ربو عزت پس سباب ان یوسرت بالسباب و اولکت اعب بالتبور نصرت بالسباب و اولکت عاد بالتبور زمام په باده سبابا نه مدد شویل او آ عادیان چری راغید زبور کو سیلا بعد ہلاک شیرو بل مطلب ہے دامنے چری بندی غم کو شان دے خلق نہ پوئی گی ماں گا سرف کتابوں والےو کتابوں آڑا او آوبانی کتابوں والےو دی سے کم دنو آغس پوئی گی شرم ہاست چلے گی ماہ ہاست یو خاص قسم ہوارا او دا چې په با مجرینو بانې راوارو زی د هغوی قزلوونو کې او تاذگیره شي اوهغوی اللههبلزت خوشحالیت کې نسیب کېغ هواقب اللهه برزت ختم کې یعنی بیا به تا شو پریشانانه او پریشانه ابلیژان ووي دا تسی سیدي می دا چې کمونه د وړو خبره نه د باید دا د وت خبره ده چې ي که نهوي د خیرره سره او نو بیا به دربان الله قیت س کې کولاوکی نو دا چې وې د خیره سره اللهې طول ټولوله توفیق را کې او لکه بړې او په ن تبانې ډیررې منږ اووا چې د شاادت بل خو د تنبې شاد په پهستبی سره کې د خولی کامبل سره او خپل کابرې په وردن نه د خپل کټ پوزی بر الله د شهادت پل کټ پوزیبان دی سره د شهادت نه چې خوبوم نه نشم کا او خوک دی بلشي او شهید سماتو وېل خوک خوق دی بلشي خو شهید دی ماته وېل چې شهید شهادت دي چان نشي وړي په خداشته کې د چان وړي دي شع. دا هر چا خلې خو څه مطلب دا ورته لکه وند کی لکه خوګېدل لکه کی غره انا خوق دی بلشي او شهید دی دغه نه دا وو تاسو ګوسې زده وایې او چې کاله چې کمره ما حال او دا ما حال ژوندګي دته نصیب شي مبیاه د و تاسو خبري حکومت معنا باندې تشې به وایو به نوې پولیس قوم کاردا یو ټکیږي په کینی دغه خبره ده آیا وې به دوه ستاسو خبره مې امينه را مده که سيده نو پاجد نشې سېش وازميرو کلاک شي ان الله مع الصابرين يقين الله رفق لكونا ولا تكونوا كالذين زن قارون ذاتي چارو وختانه الله مدد باندې دا قارون فخر تکبر ریا دا الله دا دین دشمنی دعوه چه کندن استا مدد بندهی نا دا کافر و پشان مکی گا مدد دی بند شیم مکی گا دا آگستان و پشان دی چه خرجو مندی آرین چه انتر دکورو نقبلو نابتوارن پا مستای سارا وریا الناس امونگا مخت تفصیل کرو چه دیزن سارا چینکی راوستوی او غیوی چه گردو او شراب بسکو وریا الناس او دپار دا خودن دخال کو و بادر کی څه کم ده نو نبی علیہ الصلات دبا ها ګجان لچراوت لا لا والله لا نرجو حسان رضما بدر من بو واپس نه راځو تر دې چې بدر روبوس کو وانا هرلځ نور او ازبا اثا لالو وانا شرم من خمر شراب کو سکو وقط وقتعظ علينا القيناس او منتبه کم ده نو د دې واست وقت تحدث العرب بمكاننا فيها يومنا ابدا او سالم ربك كم دنو دا ستبر دا تاریخ زمنګ سگه لکھی دا زمنګ لکھی که خیري او داتې متي او نبی عليه السلام سويلو نبی عليه السلام الله تعالی ستکړو او وي ای اللهم ان قريش قد قبلت بفخرها الله قريش په فخر راغلي دي او دیر بتکبر اغلدی لستجادل رسولک ندیدہ پاراغلین استال پیغمبر رسول کی جنب کی نو بس اللہ تا تکھارینو پیغمبر اللہ تاج ذکروا او کافر استویل و اسدون عن او باندے زندے دین او باندے خلق دلان اللہ نا واللہ ما یامرن موید اللہ پاغچھ دی کے گرم گرم گرے و یس اللہ او 파هو کې چې خسته کړو دي له شيطان وا دې ور تناصر په یوبل سره دا ضروري دي چې یو ترې زو بده مدد کوم بروستي زو بده مره کوم دا چې په یوبل تودور دي نور چې کوم لري یوبل مدد کوي وا دې ياله او شيطان 파هو کې چې خسته کړو دي ته <تصفيق> شيطان امرونه دي او ورته ویل له غانبه کوم اليوم نيستر ضروري دي دونکو پتا سنم من الناس خلقنا و اين دي چارلكم ال يقين من جناستاسو زديكم در تاسو لپاره کوم فلامه تراتل فيتان محرکلا شولید او لیدکاسو کلا غواردل تراتل فيتان لیدکاسو کلا غواردل نوو دا شیطان کوندو باندې او زموږه زار تاسو نه ان يراماله تاسو ان یخاف الله فینن زیاری کوم دا الله نا تاسو وی دی چې الله نړی کوم خدای مناسب کارو نګي نو څه خو خلبا نه خو یې نه په کار دا ترځ دا نه چې دا الله دا الله نسوګ نړیږي چې دا الله نړیږي نو په کار دا دا چې راګي مناسب امالوم سکه لکه نبی رسول الله فرمایل اللهم ارزقنا من خشیتک ما بیننا بيننا وبین ماسی سیتک الا من له غیر قد نسبکی چې زمنګ او د ګنا په منځ کې دی واحد چې د زم ما او د ګنا په منځ کې دی واحد یعنی چې په بند کمر کې مال ګنا نه بل کی په بند کمر کې ځپنې کې چې کمندونو فلمونه او نو ګورم دره یا رب کاردا په بند کمر کې چې کمندونو ځپنې کې بد شکلونه را راو ما اوځو او خلوت کی هم چې کوم نو صلی الله علیه یریدن کې امام دا سي ان یاق الله شیطان یرا نه شیا سي یرا یرا کیو او یرا بو دا مبارک راوی دا فټو تو دا کوې په خو د یوه په اړه په په واز نه کوو تو ګوري نو کېدې څه نو په تاواز کی راځي قرآن دې ته ګوري یا الله تو باه دې تلویزیون داور من نبور دا وګور دا څلور خلک درځي موږ دا چې په مونږ یوګړي دیغه خو دا دی غوړ کې دا وګوره کنه اپل دومې نه وښه دا ته مې نه دا دا يره فونات اني يا خا ف الله والله شديد العذاب او الله رب عزت سغاذاب والا يذقول المنافقون زورنه منافقان تو شروع کړه يذقول المنافقون فجانكتكم المنافقان مي نمبردوړله چغ یېږي هو پول منافون هاول کې چې منافکانو اوا کسان هم چې په جونو دا کې وا هرها اولای دینو هم دګکړ د د خلکولاه دینده دی غ دی. اولای دینو هم د ماهتهوی ب چره پ ټولو دنیا نظم به کار دی پټول دنیا نظام به کار دی دېتهڅ سخو شیطان خسته کړبی کوې دا, دا, دا, دا, دا ک پټولو دنیا به سرهی. او ټول کارونه را وريزور اور کارتوي ودیاله کې دي دا دا سره کار کوي غره اولاد دینه او دین دی او دین دی دین دی د دې داته يا رب زده توینا په دین دی توکا متوکلین علی الله دی توا ته کوي دوکړوي متوکلین علی الله دی په امینه توکل علی الله اه سو چې سپاری اعتماد وکړه الله باندې یخی نه قالو ترا عزت و خپل الذين كفروا دا يذكر کې تا چې له جنگ له ني او اچار سوګ باندې وډه ويو دا چلبوشي دا چلبوشي نو الله وه خدای پرشتي بیا په له ګناټو ګناټو ډبه نو سوخ یار غوي قالو ترا عزت و خپل الذين كفروا اجتو چې ساتلې دا له څنګه کاري کړلې فرشتي دې نو تاخلی يا ذري نو جوه تا کې به مكن الله ورواد بارو مكنه دي پا گناتو پا مخونو بیده پرشتی وی تحصار بتو باسی او وزوک و عذاب الحریق اوزا کئی عذاب جهانم در اگه ها در روحانی عذاب وزوک و عذاب الحریق وی تولا زمان اللہ ابنا بیه و هادا زمان بینای العبون وی زمان اللہ ابنا بیه آگا دور لرچ منبوسر اللہ بکولی و س هغه راغی چې موږ سره څنګه یې لږی په ها دا زمان بنای العبود په دغه بزن ته ډیر لوی او د مې سره خلک لا بو ما خلک سره کومه لا بو چې پرښتې د نثارلی علي پرښتې ورکو پر لږی کوي کنه دا ټکو نته وباسي په دوی ته څنګه چللې په جو کوه ذا الفهریق ذالک ما قدمت ایکم ذا وجدا غناچ لګرو لا سنستاسو او لیکن الا نه ذلم کوم کې به سیو بند بانده. حال لکه د فیرونیانو دی والله د او د کسانو چې مکېدي نو کفر و بیاعادله د کار کو داتون دا ال لاه فاخ اللهزنوې من ونی وره اللهدي لره بیرمونونه د ضیبان دی یخین الله مجبوط سه غذا والله ځ کله اعذااب بولې دی بیاله الله چېې ووجنا چې یخنه الله لم کو مغرن نه د ب دون کې د خپل نیمت چې د نیمت په سرهوللی اعذااب مدې بعد له اون کې د خپل نعمت هاغه نعمت انا مها ولا قوم چې کله ویلې نعمت لرپو قوم باندې یعنی الله د خلق او سوده حالی، او د خلق خوشحالي د خلق امن اخلي نا تر کوم پوري هات تا تر دې پوري یوګي روح ری بدل کی هغه تانم بیا پسېم ښه الله ربه دې لازم کړه کو نقشنو دې باندې اللہ پہ لازم کړه چې دا قانون باندې وچون څه کوي 13 وی دوی قانون سکی بدل کی چې دی قانون بدل کی نو الله په حالت کې بدل کی په دې باندې په شپایا ته د دې مطلب نه دی هغه شره د دې آیات تفسیر نه دی چې خدانه اس povo کو حالت نه ہی جس جस्को نه هی او خیال په حالت بدل نه کا درد آیات مطلب نه دی دا خبر په خپل ځای بدل نسی تی چې او ز خپل ځان ته تبدیلې کوشش نه کوي الله رب رضات بدلې نه یعنی چې بچا کې نه بدني الله وتعالى هدايت نه کوي هغه ځان له خپل خبره خدای آیات تفسیر نه آیات تفسیر دایې چې الله به چا نه نعمت کړي خو شاليپ کړي الله رب رضات په حالات راوستي نو الله دې خرابي نه الله رب رضات نو نعمت اخلي نه تر سو پوری چه اغی اغی بدل نکی او قانون سو نکی بدل نکی چه اللہ ورکم نظام اور وغصو کی بدل کی نو اللہ رب ورزت تو بھی عذاب سکی وان اللہ سمیون علیم او یقین اللہ رہے او دنکا پورا ذات حال دے لکر فرانیان دے او دا آئی قسام چمکی دے نو در اغزنی گرنیو آیت سنو درابی فالکنام حالاک مکل دے لگا دو وجد جرمنونا او وکل کان ظالمین اهر د دین ظالمان ان شرر دواق کنان بتر بده درو کی او ده الله کو نځه قسان شرکار کړه الله وي دا بستر دی او ده وی ډیر ترتیه ست دی یو روپ ما نه کنه تو بو هو الله چکو ما مندې الله وي د هر عملاندې دی کوی نه ملاندې خنزیر نه ملاندې او ده ته دا نه د غصې پت کې الله جن کفر او قسان شرکار کړه هذه اماره ال <سؤال> الذين اسمنهم نبل ادب ذكر كي ا كسان جلوج کله تاسو له دینان لوز کړه تاسو درې سره شما بیا ما تیږي چګن نو فلوزنا في كل مره هرذ عمله تكون او ديزان نبوت کي خلاف فرذ د وادینا تفهمات صفنم کترال اندي کې د رب جان کي فشاب ذيهم هو يا رب تاسو دې دې و جنا دغه دغه گزار ورکه چې اولاد ته نصیحت وکي چې بیا چې کمنو نو وکی مسلمانانو سره جنته لا الله مې ذکرون کړي چې د دې شريلا خبره یاد وساتي تاریخ کې ځان سره د تاریخ کې یاد وسکې ساتي اړډې وروخه چې کمنو سره ساتلې و یاد وساتلې و ډېر مسلمانانو ته سلوشي ویلې خو چې ولا ورلنو پلاستيكي مسلمانو کوتو نو څنګه ولا گزار ورکو ابي يريد تارو کمنو کافر يريد څورو ګداره ووګه محمد ابن قاسم نوسی دا واغ دې صلاح الدین نوسی دا واغ دې کنه د نور الدین نوسی دا واغ دې د خالد یوسی دا بری لدې له ګوتور نړۍ دې له بری ګوتور نړۍ ځانته به مخايره پاره کی ځاله وقار وګوري دې یو به څه چې اتنو کول ناڅاپه یو مسلمان لڑا زور کو هغه څو اس په کې اومنو او هو دا خو و زغی دې داونه کوي مسلمان تني اته نو چې موږ یاري تو موږ چې ماشو د کوم بو ته مسلمان توام تاغ مسلماننی ته زموږ په حکم کې نه او پاتی ته زموږ په حکم چکن قانون چلای تزمون زموږ حکم جماعت لې زموږ په حکم باندې مدرسه لې زموږ په حکم باندې عالم کې ځای ټول شی سړی و سړی مونته وي لعلهم یذکرون څوک وغدار ورکا چې يې ذکرون چې تاريخ کیو لکي کی چې بیا ته کوم مسلمان به څه بنا پاسو لعلهم يذكروا کې دې شري دی نتيه تنو کې خپل اولادو متا وايما تففنوا وايما تففنوا او کته يريږي چې ګمر وي قومه د خیانتنا یعنی دته چې د رات سبا وادره وردی فهم دې له مالا سوا نو ورته وردی تا تا واده على سوال شيخ کمن برابر خدا و صورت باندې چې په داوود صورت شي نرابر شي یعنه تاسو سره دې دیو کې لا فرصت کی کای نو ورزې په ما ورزې خبرې پا سوال جواب او څهوله گا وتوای زمما سوال دوا تبلان کی تاریخ وګورئ کو خبردار چې ذوستانه مطمئن نیمه او زمما طرف نشي کوم وعده ختم چې ختم نو چې کوم اعلان وکړو کوم دې اعلان نکړي باسيار با با او سیګاو تیار وسګېګم پوسګم نو پکا تی لوبه برابر شي دا وعده کومه کې تخنده لريه ان رب الكفر او شرب تکي خوري او تعال زونه کړلې دي چې وادهمی را وادهمی را وسره د تر انګلیستر زموږ څو وعده را راضي پ کوم ځای کې مسلمان نه وشتني په کوم ځای کې نه وشتني ودی وای سو مسلمان نه ارګې کومه سمانه هوږی، اودې وې چې مونږه سره وادرې، د څه شی وادرې، اود په لمیشن متا کارا پور ترا وره تاو، او تواې وادرې وادرې، د څه شی وادرې،ファン بي دي له الله سره چې شي چې کومو په برا داود صورت باندې برابر کو دا وره صورت چې کا تلو ته جوړ شي ان الله <سؤال> لرب الخائنين يقين الله منك الخيارا برسرا ولا صبن الذين كفروا غمان انك يا غسان انكار كل سبك اخلاص ماشي زمانه انهم لا يوجد يقين دينكم كلكم كه الله رب التستا انهم يقين لا يوجد شيء कमजोर قوله الله رب التبان دي الله تختدل نوخ الله وكله مستقبل اسكنه وارد نو ورنه ته ګمرو اسباب کا واج لههما استطاعت کیار کدی لرا او چ سومره دی وسی مونږ ته د ایمان او څنکو تای دلو کیار کدی لرا مستطاعت اون چ څور دی وسينو په ان شي کړه د دې ګړې پرته مستطاعت قران زور یې له درې اوکا با جی میر وست پخپل وست پڑھ دینا با جیتا من پو وست کسی دی نا بایگانو پشانبر تنبیش آتا وائو جی کوپر غرکی اسلام لب احی با رکی با ست وائی دولا هم سمر دی چکندن واستے مستد آتا هم چی سور دی قوتن نمتو دا تاکتنا را تاکتنا مند دا گواوا لا دا دغه سبا چې کوم بیا کافر په سیمه ډوای او سارت په دی بوژن نه کافر مننده نه د کافر په سیمه ډوای ډوډۍ غوښته د منډي ډېر تل د خرتیخ ته چلته کړې ده زکر له پخې انسپيډو کې لګېدلې نو اسنه چې تاور پتي بیا ته نشي څه دې بیا راړا نو نه نشي په مرګ سره چې سارت سره ولا لري بیا من قوه داسنورت کم دنو کلانبوی د بدن سره مطالق چی کم وینو من قواتن اغاز دکاو نبی علیہ السلام فرمائی علا ان القوات آر ان القوات آر رم نخس ای کولو ویشتل دامیو سده قوات تی حدیق قرآن ته دامی قوتې چې نه په اوله دا نه چې کانه یولي یا ته په چیدو توپک باندې نه کولي او بل څه نه چې کوم ضرورت سره ورپېنځهګه زफार کی دومره نه اله چې کوم ضرورت ورپېنځهګه نه نه چې دا دې دا پرګرام چې د الله تعالی په وډا سړي سره ملاو شو اشاره ته د وخت سره او د ډیرو مرو مې تقریبا بار وو که د مرو وړې کمزورې ومه بیمار ته وی ته تاسو ټریننګ مليږه <سؤال> څنګه چړومې بیمار شوی دی دا نه فقیرته نه او په دې کې ډکی سورې نه فقیر دا نشانه نه څنګه دا دا ویل ویل <سؤال> خپل ਵਿباسا او د پروچن د اوږش دا یمای د زده کوونکي او مونږه ریټو بڑا بیا مټ کوزار مکو کنه چړیا تیز आवाज دی وته بڑا په تیزه خبرې مکو کنه چړیا یا زمونږه کار منګ ما سلطات من قوا ش ابراهيم الله ش اسماعيل شهيد رحم الله تعالى سار کو جیمی کی سار کو جیمی کی په پوما کې د ګنګا دریاب کې چې کمنو غو میل او شپګ مل لامبو واله غو میل او شپګ مل په يخ جمی او په سخت هړ کې با په ګرم شو ګو باندې خپلې وب لیکتي ګرځیدل هیڅ پاتنه لګی بیا به بیزاری دا غیر اراده وکره ستاي سوا اراده وا او موږ سهي مرنه په ګرمه کې جرابي په کوکو چي سني نه چې پستي پستي كله کار دي په یو لاس باندې و په یو لاس کې کتاب یو لاس کې او په بل لاس باندې لंबوها کتاب ل체نه کتابونه شه داځه دې کمونه لاي پیډو او اوس کومو غو بوخاته چاګوته مړه جل برا اوس ته مسي نما سپي په هغه ته موګه تا کو ورګه کو کا اوي رو رو رو کا به را پېدل خو نه زويا مونږ ته اده تا کوم چند سری ارادی سورۃ توبہ را روانه گله لو ارادو لا اعد له زمنگه را دنیشته و مریبات الخیل او د تھڑلو دسانو ناس ناز سورلای بسب سورلای چمڅ کا صدا گکنا اصل مخید سنگه پروانه کی بوتو سنگه کی پروانه کی بدو ټوب سنگه وای پروانه کی بچی کمونو ګزارو سنگه کی بل ګزار منی کای دا دې ګمینو په تاریخي سره کاي دا دې کندونو میر رباط الخير داني چې سابه په لکه ای له دې د تاریخي څخه موږ طالبو د دې دې ماړو به استحاد کړو استحاد ګمبه زمونږه آسو یو د سوات کې په موږ چې کندونو شجره وباسي دې نه کنا ماړو داسې قتل کنا چې د شیخو دنګ می خو چې دا لکه دته مغي چې له څنګه دا الله را په لږ دور دم پیدا کاو کنه د اورلو کې وته دا خدای پاتنه چې وګورم راټیګا کنه چې دا دته په سړې ښیږي څنګه کتل می وته کتل می وته چپو شو اوه اوه نه لکه خپل دې نه پیدا کړل نه کنه نه لکه چې دې ته چې کومنه سړې په دې سکی سره وي ما په چې څنګه مل کاله راته کویل وځنه دې بیا صف پلاکې دي کړه نو چې چلې ځګه کړه مو من رباط الخيل موټر سایکل لې نو چل ځګه کړه لا طغما ستاتم ان قوه هم من رباط الخيل فرعون خو د موسی عليه السلام نوم څاغتون دا خبره ما وله کړه چې ما داش ویلو چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دو مسافرون د ما فرعون صفته د پیر مزما فرعون د مرګ او وخت کوم چې ګنده الله کاغړ صفه نشو تاسو خبره وویکړه او د موسی فرعون د مرګ په ټین کې کليمه ویله ما ایمان راوړل نه ما دې مرګ په ټینګ کې کليمه ویله شرب کليمه ویلي او گناه صورتینس کې را نشته ایمان نشته دا ایمان شي ایمان نو کليمه وایده صرف او وخته کليمه شي ویلوه وامیر ربات الخيل قالو تولوا سامنا تري ابو نبي ادو الله تاسې کوم نو یا وي په دې سره دشمن الله دشمن الله راپورې یا يراول د ورکو من دونه، من دونه من لا لا او خپشمراننه مندون او نور چې کوم مندون هم ال نه لا تعالمون هم تاسو نه پجانې امریکانان دینا او کدانو دا بهر غړ که نه لا تعالمون هم چې پک دوک دو جامو باې او په خل خولی گیره باندې او په لولو زل ف باندې کافر یېي نو خبره د چې یا رم تا س چې د گیر ناغر چېې به بر سي رامي. ويختميت کمنه له دا خونه یریږي دې ګوسي بارودی کا مخلا کبیره متفرقه پر پردو تفهکمنه ګیرا ښه کوله خولې ګیرا څه کا پردې تو پای پای راپښند کویا پای نه کویا د مونږه یو شی یو سوزوره پره کوی مونږ کې نشلیش لا طالعمون الله یعلمهم الله چې کمنه هغه پرځنی چې له وی تاسو رسما لنا پدین الله کینو پرو بدر وان طولات ظلمون او تاسو سروځګندرو کالهونه کړی شي واي جنه اولي سلمي فدنه لها او کدی دابل ذکر کړي کدی دا لکی رسوله ته او سر کی دی په کار خواندي نو سره ان مسلمان به رسول هی پیغام نه ورګي پچ کافر ورته نو بس په پکل دګندنو ډډه لګي نو څه په کیزانته او کریمه سسونه ته قالنا الله ثم ان الشريطه او قطوي اراده چې خیانت راکروكين وتوكل على الله ځان پر الله باندې هغه لا غوړې دمګه پرزاد او قطه اراده کوي د ټاکه کول تاسو سره یقینا پر الله تعالی را الله هغه غزا ايده کنه سری چې ماته مشکله ته کومه خپل مدد باه تي وبالمؤمننا کوم مومنان ظاهري مدد او تعید دا مسلمانان کول شي وقال اللهم <سلام> قلوبهم <سلام> وقال الله رب الذين محبه شور المسلمانا بلود درمیان ذا لو ان فقط ما فلر اوت چکمنه ولاګه ها مار دولت بسمه طول وتب مين وانا چه پذرو نو د دې کې وقال لك مين اچولوا ها الله رسوله رحمت الله اے سال را الله او ها لارا دې تبا من المؤمنين چتا بيداري فلستان مؤمنانا اے مومنا لو سُکورا دے اللہ کور دے دا ستا جکندنو خبره قایده کور کیدا چا ته مجبور به نیکی نی عادت جار و سره ضروری وی دا جکندنو ته انی واسه ایونی تی میاد چا وی مغا تو لسل نفی نبی یطبع نفی پیغمبر نی سجدا غو خلق تکی تابیداری کی کلا کلا دی خلاف تکی دی شی ذات شی یا یو نبی واسوک اللہ اے پوره تعالی را اللہ ا و تعال را چې تا ویل دي کړه د استاد مؤمنانو یا ایو نبیو حرز المؤمنین په پخګم چې کمندنو ادب ذکر کوي تحریظ مؤمنانو ته چې مؤمنانو په جنگ باندې کا اسکا ای پیغمبراته اس ته مؤمنانو په جنگ باندې کوي پتاه چې کمندنو شلکا تکلک حضور کیږي او په صلو باندې او کوي پتاه چې کمندنو سلم زور کیږي او په صروب باندې من الذين ادعوا كفروا شرکارکلو د واجهنا چې دی او کو لا کو چې د پوهږي دا چې کمو پوهږي نه د جهات په ترتیب بان ل دا داست او زرده کو وي شل او د مسلمانان واده د دا وي د کار وختې به د وړو کې دی د یونټې ناغې چې کمنو تعداد شلو او د ل لش ناغې تعداد بسسل کسانه الان غففلانکم او صلی ربک <الطرح> اطعن تیار او سبتا سبانې اما معلومه الله <الطرح> تعالی یقینا تاسو کې کمزور دیار فای حکمونکو میات کی به تاسو کې کوم سلکتان خلق حضور کې یو په دوه سو باندې او کی به تاسو کې زر کا تاسو ضرور کې یو په دوه الله او الله سره د کله کو ما کان نبی نه یو کوله او سرا مناسب ترغیم او تاسو ییته نړۍ ما حالې نوین ندی مناسبې سو پیغمبر لرا شي شي دی غوړه کې ديان حات تا ترې په وې اسونه فلر توی کې په زما کې کې زما کې کې توی کې نه کې ديان دی ووځنی جنگي کې دي دو ساتینە بس مردي کې شو دې کې تورې دونار د دنیا تاسو را ده کوی دای وځي جون ما مولی نبی رسول الله تعالی دې تورې دو تورې دونا تاسو را ده کوی د دنیا الله را دې کی ذاخرت الله رسول او حکمت والا ولولا کتاب من الله او کنه و چې کوم دنو فیصله ولولا کتاب من الله او کنه و دا د الله ترخه تیر شوي سبقته تیر شوي د حلت د غنیمتونو حلت چا چې غنیمتونو تاسو رسي حلال ني نه دا فديا رسول موسو نه دا تاسو رسو نو کدا حلال دودا مساله نه وته شه نه د واجب څخه راవలسه کې به تاسو هر امر مستیو کنه بولولا کتاب من الله او کنو لیکه صلاة طرفه ده الله نه يرشي وقامه قرار ذله بوت تاسو په راته کې شو رسول تاسو او ځانوی نخري دا غننه نن تاسو حاصل کړی حلال ته با حلال و پاک وتقوا الله يريد الله يقين الله رب خنګي مهربان اے پیغمبر او آئی اللہ چاہتا چک اللہ استاسو کی خیدی آنو این عالم اللہ ہو کمعلم یا اللہ چکم دنو کمعلم یا الله رب بولی زدہ کمعلم یا اللہ تا پسنو استاسو کے سین آبت درب کتاستا خورد آرانا چکسر شوید استاسو نا او ماب پر کتاستو آران واللہ و فرور رحیم او الله رب بحکن کے محروبان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نولے دیر مال ورکو pano go jala او riyaw rat milaw sho de tam ban nem che yal khair la koi allah bo miski maaf ki aw allah ra bo unge mehar ban wa yurid qiyamatak aw la yuridaki al khianat ta muqina me khianat kora da allah sar baqwa fam kana minhum wa allah qadir k to badai ban ne wa la wa li يقين هكذا الشمان راولة وحجرة وجا دوريا معلمان قصر وزانونا قرأ جهاز ومال لغاولو باني قصر وغلو باني قلار دال الله لا وعاكذا آه ونصروا وشزايا ورک دي لرا مجاهدين لذي ورکو ونصروا دا غي مدل يوكو دو جهاز وعلاو مجاهدين مدل يوكو دو مهاجرين نولا اي قدا خلق سنوزدین یاران دي ولذینا کسان سیمان راولے ولم یهاجروا او دې څنګه نو هجرت ملای کړه مالکم میملایت منش منش تاسو راځو کوم نو میم ولایت هند استاذ دین بابولی حق خاطر دې پوری هجرت وکي وای نسن سره کوم او کده استاذ رمضان تو غړي فدین کې رب تعالی سبحان مدد کول ضروری اله علاقم بینکم وبینهم میثاق مگر مو حقدا داسې خون کې چې استاذ لا غیر منځه او الله باندې ټکوې تاسو نو لږې کېده هوا کا تاسو انکار وکړو زموږ دین یاران د زمری وګړه کافرانو هندو انګريز سټګړه ټول مسلمان خلاف د یو مردت کړي سورہ قومونو د مسلمان خلاف یو د شیوی دي او مسلمان هغه د مسلمان مدد, مدد نه کړي ټول مسلمانان هغه د مجاهیدینو خلاف کړي هغه د کومره مجاهدونو څخه نه کړي ټول کافرانو د یوګل او کا مسلمان د ی بررم رستونه پلا الله تاپو کونه کې دلا را تون فتون فلا شي و دا چې کوم نهنو فیتنا پسمګه کېخصصاد ک پساد ل د یبل مدد په کار دی ک تالاونه کوي پساد بجو شي ان دا اوسپې فساد دست نه دی ځکه د چې مسلمانان د یبل مدن نگهیت او کسان چې ماې راړ د حجرت د کجهاد فلاردار لا کې او کسان چې ساولکو مد ی کو داري مادار کرا. دې لپاره باندې او د خپل عزت د دې لپاره باندې او د خپل عزت هغه کسان چې مرعون په دینا نه او د حضرت په وجه حال او سرښتا شنو فوعلیکم انکم ادا کسانې تاسو را او رحام او رشتہ دار په دې نه هغه یې زیږې یعنی میراث او پرشتو تقسیمې په کتاب الله تعالی د الله کې یقینا الله ر بهار او تلوار there was a mistake